mali waqaftu 'ala alqubur musliman waqaftu 'ala alqubur musliman tema tema danimi ivorrit danimi ivorrit danimi ivorrit danimi ivorrit bi në këtë temë e bën ne media se besimtarët besojnë në dënimin e varrit, në tat pasjetës, ka vdekja, atë jetë që në var apo jeta e varrit, ndëritrekja me të është një jetë për yjetave të senën e ka lënë njeriu që Allah subhanu teala ka sapo e thirrë në jetë barzakhia barzakh në thot e cilëja është jetë mes jetës sajbota edhe ditës, akirejti ditës ke ametit, në thot jetës në qërnetjet ose jetës gjëhenimet. Në thot, këtë dënemi vërët, në cilëja është kakë për i mëkatëve që ndodhë, është me shpirtë edhe me trupë. Jësë fërë atatë të cilëja të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t sa dënimi i varët ka me kanën me shpirt e dhe me tërpërët. Njetë e varët është jetë e ga ibetë, njeri së komuësi me folë me këta me logikë së komuësi me kuptu këta... أو فيا له الله حتى اذا جاء احدهم الموت اوديت سنت دنياي برتي رده قال ربي ارجعون تتذكر كتاب تراب لعل اعمل صالحا داثدت و بري بپميرا فيما ترى ندهت ش و برات يكمن قال ان ها كلمه هو قايلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون يا يو اي اسئله قال الله انه كتهن من نيرزت بر بعده البرزخ نما ما ست يريت جتا وَرَدَ إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ دَيْنَ يَوْمَ كُرْدَت رِنْجَادَ دَتَاهِ الْبَرْزَخِ بَشَكْلُهُ وَسَنَ الثَّوَابِ مِنَ الرَّحْمَنِ ذِلْمِنِي فِي ظُلْمَةِ الْقَبْرِ لَا عُمٌّ هُنَاكَ وَلَا نَزَلَ هَذِهِ الْحَدِيثِيَةَ لِأَبِي سَعِيدٍ الْكُدْرِيِّ فَقِيلَ لَهُ ثبي پیغمبري صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فثبت پیغمبري صلى الله عليه وسلم اذا وضعت الجنازه قردنوها الجنازه قردنوها الجنازه نكرهت نيرزه تهتم لها الرجال ذابورت نيرزت على اناتهم مسوفت تيره فان كانت صالحه قال نس است امير ان نس است فرزت بهمير قال قدموني قدمتوني نغتومني قدموني غتومني برمسوتي وارد ما شبيت وان كانت غير الصالحه نس نوشت امير يطق قال لا اذهها اطب فاميله ذات يا ويلها اين يذهبون بها او مر يقول كنت تسمو يسمع صوتها كل شيء زان اتي ادجان جتاجا الا الانسان فاش نيرت ولو سمع الانسان لا صعف ثقتك تستنجو انساني نيريو دو كيشتهرا ثقت دو كيشوم ددين ايامن يدع الفهم Ila kam ya akhalwa Tu'rabbi addemba wa addem Watukhti l'kha ta' al jam Ama banalaka al ayb Ama anzareka al shayb Wama fi nushihi rayb Wala sam'uka qad sam Ama nadabika almaut Ama asma'aka al sawt Ama takhsh min al fawt Fatehtata wa tehtam Nesje n'e pan në evad në diya Të shush të në basi më të nukha ihet al haditha e marr besimtari kupton se besimi ndenimi la varet as prej çështjeve të besimit që obligohet besimtarit me besua po ndrişim ohimi i kësaj është për veprat që njeriu në nxjerr ndër hayat تقو من ذا ما تقلق من ذا وان اخفقت مسعاه تلطيت من الهم تعاصي الناصح البر وتعتص وتزور وتنقاد لمن غر ومن ما انا بات نفسي بنور من فرادي حين ما راجت يا رب العباد ليجراتا دا سريالي روقا ادريت اليجيرون هوجا اندروار شكري عليو حينما رجبتو يا رب العالمين اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رجبتو يا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد كي بفسهونا કે મે ફોલ પર પાસોયા ટેમોકાતિત એન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પર્સન પર કેબોત ઓન પર્સન એન સોશરી કે કાત બોન કે મે કેબોત ને કેમે બેત તે દેસ શકાન પાસોયા ટેમોકાતિત પર નિરિયુન pas vdekjes. E jeta e liriu pas vdekjes ku të fillojmë rradhit mëkatet apo dënimet që mundi më nda në tre pjesë. E para është jeta në varr. E dita është kur ngjallën për Allahut dhe e treta xheneti ose xehenimi. Varse përse nuk është saktuar apo përse nuk ka vepruar njeriu është përgatit. Në sot këtë temë e bën neve mbe dije së besimtarit besojm në dënimin e varrit, në të past pas jetës ka vdekja, dhe vdekja në varr apo jeta e varrit në ditën e kiametit është një jetë për jetevere të së nenë e ka lanë njeriu, që Allah subhanahu wa taala ka caktuar e thirrën jeta barzahia, barzakh, në të ato acela ushiet mas jetës së botës dhe ditës iheretit ditës së kiametit në të ato jetës xhennetit ose jetës xehnemit. Së i takon jetës dë vorët dhe jetëartë e helisonetjet i janë të gjithë se jeta e vorët apo dënimi i vorët është prej dënimeve të cilin e shia njëriju me trup edhe me shpirt në dhëtë me trup edhe me shpirt dhe se shpirti kome pas lidje me trupin dhe njëriju ka me përjetu atë dënimin nëse pra qenë prej më katarve si dhe mos nëse ka qenë prej jë besimtaro e gjë në tëtë se lidhe e shpirtit me trupin nuk ka me kanë e vazhdu shme mi po ka me pas lidhe në kohët të veta kur dënë Allah subhanu më të amë që i shka ardhë në hadith se kur të jipët njërijo të vdhej kur selam Allahu e akëthen shpirtin dhe të akëthen selamin në këtët këthejhet shpirti e njërijo të në trup dhe e këthen selamin gjë të ashtoj në ata e vorrit këthejhet shpirtin trupin e njerit dhe banat azap ose shpërblehet në tëtë këtë dënemi i varët i se nga shkak për i mëkatëve që ndodhë është me shpirt e dhe me trup jësë u ratatë të cilët kanë thonë se është vetën me shpirt shpirti për jetën në ngrësatupi nuk për jetën azxan mendimja e risunetit ashtë në bazua në kur anë edhe në sunet se dënimi i varët ka me kanën me shpirt e dhe me trup mi po lidja Poja se thotë jeta jeta e varrit, pastaj jeta e gaibit. Njeriu s'ka mundsi me fol me këtë, me logjikë s'ka mundsi me kuptuar këtë. Mirë po, ka mundsi me ofrua mënyra të kuptuarit, shaka se lidhja e shpirtit me trupin e njerit ka mundsi me kanë monira të ndryshme. Ka mundsi me kanë monira të ndryshme. Për shembull, dallan jeta e fëmijës i cili është i palindur në barkun e nanës, ka shpirt. Dhe t'on jeta dhe shpirti i tij është i lidhur me trupin e tij ndërca jetëa ti nuk është sikur e jytja ndëllon ndërët e jetën këtë bot është ndryshë pas taj ka marë dita e vorët shpirti ka me pos lidi me trup mi përkën nuk do të thot se këthejet shpirti dhe ajnë gjallet njajnë sikurimin jo ka lidi këthejet trupin e njërit dhe allohja mundësën me ndëgjue selamin përshemot apo pas vorrimit që ka thonë për ingamberi sa sëram i ndëgjan nalët e atyre që e kanë varruhë kur këthehen kjo fkejtlet se dëgjan edhe se shpirti i ti ka o lidhje me trupin po kjo zna tëtë të se këtimi shpirtin në trupin e ti ashtë një hitë së kurse shpirtin që e kemi në në trup e pasaj këthehet në ditën e kiametet në trup edhe ashtë më i plot një riu se sa tash në të tash një riu në këtë bot e ka shpirtin në trupin e ti edan ditën e aklamedit i kthehet, por që s'do të thotë se është e njejt me çodet. Nuk do të thotë se është e njejt, por shokse ka mëkon edhe më e plot se sa tash. Më e plot lidhja e shpirtit me trupin, në xhennet ose në xhennem, është më e plot se sa tash. Për shkak të xhennet, se o mo xhon. Etëllat Allah shpirti i tashti njeriu, mbien me pushuar shpirti i tij, as një mënyrë i lidhur me trupin e tij, mbi po ngrihet në qell çendanoqedim. Dërsatia kamë kanë më i plot. Do them thot, komo si të dalloj më pashenoqedim atë shpirtin se çish është që e ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Më po jeta për jetën dallon, andaj jeta varrku në nanës dallon nga jeta që lan këtu botë, pastaj jeta mësi jeta di jeta domethë jeta dharzhit, jeta varrit dallon për jetën që jam vëtet dhe jeta që jam vëtet dallon për të gjitha jetat e tjera. Do thot Nuk me të bendë për me muhue se shpirti ka me kanë i lidhur me trupin dhe se dënimin varë ka me kanë me trup edhe me shpirt. Në njëriju ka me përjetu atë dhimta, mi po më njëronë se se në në këdim. Në këdim përshak se aje jetë dalan për eksaj, mi po mbejt me besunat ta se shpirti ka me të kjenë lidhe me trupin dhe se dënimi ka me përjetu edhe shpirti edhe trupi. Edhe shpirti edhe trupi. Dhe kjo është besimi i e herisunet. Nase Allahu subhanahu wa ta'ala, thishohet me ngjërisar sallam inna hadid kutela fi kuburiha kjo mjedh test provon varet vetat, varrin e vetat do të provot, por njerëzit kanë mos provuar në varr. Sishka përmend Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an wa haqa bi ali fir'aun su'al azab. Dhe familjen e fir'aunit an bulaj dënimi i këç. An-naru yuraduna aleha guduwan wa ashiya në gjdo më në gjësë dhe më bramja ju shfaqët atyra të gjahënemi, zjarri dhe keflët për në varrë dhe gjëmët të kumës sa e ditën kërponët këa mejët i drinjallëja edkhilu alë e Fir'ona e shëtë dhe l'adhab fëtën e të falminin e Fir'onit dhe më gjithë Fir'onin dënimin më të randë dhe gëtë pasë mehi Fir'oni gjahënëm, këtë dënë në më tjetër i të seli është në Zat ibn Gjerilisë, Allah subhanu wa ta'la ta që ka fështie në disa shpend dëzzi shpirtat e uh, Firaun e dhe familës ti i ka shtime disa shpend dëzzi dhe gjithë mon ju shfaqet atira jahennejme gjithë mon ju shfaqet atira jahennejme dhe në këtë moni dhe banë azab Apo fjole Allahot hatta idha jaa ahaduhumul mautu apodej sa të të dhenjoni prej tjire dhe dheke ka le rabbi rëgjëun të të zëtë më këtheb prap le alli a'malu saliha do shtë të dhe prej vej pra të mira fi ma të rakt nga të të të vej pra që i kam non kella inna ha kelimetun hua kailuha wa min wara ihim berzëkhun ila jomin një ba'athun jo, ja, aja është tjolat se ne ka thana Allah që nuk thehen më njerëzit prap pas dheke dhe pas atyra është berzëkh dhe më thamë mas atyra ës Rinjoli. Do të thotë jeta e bërzohit pas kësaj. Dhe kjo që tham në lidhje me shpirtin me trupin, është përgjigje për atë, nga se ditën e Kiametit, banë ortë xehneimit, do të, të thoinë për Allahun subhanuhu te ala, flasin për një selsin, te Allahu ajo është se dy herë na kanë gjallë dhe dy herë na kanë vdek. Dy herë na kanë gjallë dhe dy herë na kanë vdek. Kjo dy herë na kanë gjallë dhe na kanë vdek. Dis oniers mos kuptimi ajetet, i tyre a jetat e ka boshe të mohojn ngjallën e trupit në var. Por çka se një vdekja është kur njëriska ekzistou para se me ngjalllallahu para se me kriju. Dhe njëherë që do dhë të vdesën këtu botë. Err ngjallja njëherë që ka lindt është ngjallja e parë dhe njëherë ditën e kiametit ka thonë se kthehet shpirti edhe njëherë në var. Vjen punërshtim a jetën se sele do t'i të thojnë të Allahu se dy herë na ka vdekë dhe dy herë na ka ngjall. E nëse bota do të ringjalle në var, kanthan, kjo është tre, atëherë vjen kundërshtim me atjetën, nuk ka mundësi me pasë ringjalle, po pa gjithë dënimi bëhet vetëm se me shpirt, andaj ne përmendom se lidhja e shpirtit me trupin dallon. Do thotë, shpirti do të u kthejë, mirëpo kthimi që do ta kénë var shpirti, nuk do të njëaj e cukun ditën e Kiametit, në xhenat dhe xhanam, edhe sikur ashin këtu botë. Andaj këto nuk logaritë të, të ringjallje përdo dharit të të rinjale veçaj e e krejtet edhe kja, ndërsa ditët në besen më besu se shpirti dhëtë kthejet në trupin njeriot dhe se njerit dhëtë përgjizit në varë, ose dënohët, ose shperblehet. Ndajpë, Allahu thadjë, u thëbbitu Allahu ladhina amanu bil qohlit thabiti, Allahu subhanu wa ta'la i farsanat se dhe kanë besua me fjallët në e përtejt, فؤلنه e përshëndrueshme në këtë botë fil hayatid dunja ai është besimi u fil ahira edana ahra transmeton ber ibn azib radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë idha qa'ada al mu'min fi qabri qult ulat basintari dantoti vdej kur i basintari në varr bi qabri utiya thumma shahida la ilaha illallah wa anna muhammeda rasulullah fadalik kauluhu eda ulat davil malak eda e pyjsen eda thot la ilaha illallah muhammeda rasulullah që është fjala e tij e Allahu subhanahu wa taala çka thani yutabbitullahu alladhina amanu bilqawlithabit sa Allahu subhanahu wa taala i përforcon ata të cilët kanë besue me fjalën e përshtrukturme me fjalën e fortë aya shjala la ilaha illa allah ata drejt pejgamberi sallallahu alaihi dhe selam e ka shpium. Siqort hadithin e anesit radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi dhe selam u ka thon innal abda idha wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashhabuhu kornerio robi nëndosët në varë dhe shokët e ti që kanë përskjil genazën, këthejen e këthejen shpinë dhe nisen përshpe o inë në ules ma në këraqën i alihim dërsa i u adëgjan ata të trokitjen e knalave, pudzve të tyra duke eq ata hu melekani fe e kodani, fe e kulani edhe vinë dy melek pasi që të këthejen ata në tafër me të ti që kanë përskjil edhe e morën edhe e ulin në totë, a i dëgjanë nandhet njerza u trokitin e kpupucve qe ecen njerzet se te kan perceld dhe i thoin ma kun te tequlu fi hadha arrajul ay muhammed cfar ka thonti per kit njeriu ne ato per muhammedin sallallahu alejhi wasallam fa amma al mu'min la sa' ashra bisimtarah fa yaqulu ashhadu anahu abdullah wa rasuluhu tadash mai sakina rubbi allahul dhe i derguari i ti fiqalu anthur ila maq'adik min an nar thuwat shikoe vendin tan zjar Se në liju i, i ka të dy vende Një e ka në zjarë, një e ka në gjennet Nëse është besimtarë dhe vepranë vej pra të mira Merra dhe vejnë në gjennet Nëse Vendin e ka të pregadit, të të gatë shumë Për cilën dhe vepranë në ata shkon I dhe në shikonë vendin tamë Zjarë kërë kërë pasë Kërë fjallë ti të ka bo me shpotua Ka të abdelallahu, abdelakallahu Bi ma kademin e gjennë Allahu ta ka ndërru me një vendë në gjennet Fe i në hadithë, vë ëmë mënafiqë, në rësa mënafiqë apë o kafirë, fejë u qalë më kunt të të kulu fëchë, fërë këtamë të për këtë person, fejë kuulu lë adiri, të nuk e di, kunt të kulu këma këmë në nësë, të kanë pasë ton, alikëm së salam, kanë pasë ton, aqtë qëshë kanë ton, të të të të të të të të të të të të të të, njerësët të të të të të të të të të t u el drabu bi matarik min hadidin wa imshohat ma chekith te hekurit tokmat hekurit darbatan wa yasihu sayhatan imshohat niya e nje goditja te jasmaha men yelih min ghairi thqalain fat peygamberi sallallahu alaihi wasallam e dëgjojn te gjith por veç gjent edhe njerëzit çdo ta fiket qysh realitet se u kthehet spirti u ulin melet e pyesin por xhijxhet ose përgjigje pozitivë ose negative përgjigje, pasë të vjëndënimi im shohet me lekë, im shonë me që keshë takma këtë hekurit, dhe përtet përtitje të madhe, e se lë nukësi përtitja e jonë, e dëgjojnë të gjitha kërë jesat përveç gjindë edhe njerëzit. Kënë shket besim i ehrisunet i qishka ormë hadith. لسا قاورن هادينا بڠا بيسالو 70 و يفسح بسيمطرت يوزجروه دوري 70 ذراعا 70 ذراع كوتا ويملى عليه خضرا الى يوم يبعثون ذا يباهت اتي جلبرم درن ديتن كوترنجالت درن ديتن كوترنجالت سجس قورنا ديت ناس رضي الله عن ثت پیغمبري صلى الله عليه وسلم لولا ان تدفن لا دعو الله ان يسمعكم عذاب القبر سكور مستشت سكيو منسيتوبيون يو تفك تا همري ودين اكي شالوت الله سبحانه وتعالى من سنت دنيمن وارث ده سنه حديث عاش رضي الله عنها انها سنيهوديه غروه يهوديه قاه ارت عاش رضي الله عنها ذا كفول پرون هدنيمت نوار Aisha radiyallahu anha nuk e ka ditë këtë çështë e ka pyetur pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem për çështën e dënimit në varr. E pejgamberi thatë më shqpgjit na'am adhabul qabr haq vërtet. Do të thotë është në varr ka dënim, apo dënimi i varrit është i vërtetë. That pastaj Aisha radiyallahu anha maraitu Rasulullah sallallahu alejhi dhe sellem ba'da kulli salat illa ta'awudh min adhabil qabr. Vetëm se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem në fund të çdo namazi ka paskëkuë çë Allahum me mbrojt nga dënimi i varrit. Siç kanë hadithina e voreyra sallallahu alaihi wasallam, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa ka mësuar sahabëve lutjet nëse na lezant besimtari në fund të namazit për mbrojtje nga dënimi i varrit, etj. është argument se ka dënim të dë varrit pas vdekjes, thot pejgamberi sallallahu me inni a'udhu bika min adhabil qabr. Elikum salam. O Zot, un kërkoj të të të mbroj më nga dënimi i varrit. O min athabin nari dhe nga dhenimi zioreden dhe gjeheneimet O min fitnet il mahja e mamat dhe nga sprovimet e jetës dhe vdekes O min fitnet il mesiqit dhe gjeal dhe nga fitnet dhe gjealit Nga sprovimet kërparajit dhe gjeal Pashtun hadith nga Aisha radi Allah anha Se pëngam beri sallallahu alai e sanësat Inne lën qabri dhagdatan Se vërtet dhagdatan vërtet varri akonje shtypje një mbledhje Leukana ahadu në nëgjien minha, si kur të kishpozdi koshi cili kishtë të shpëtu nga aja, nëgja minha Sa'di ibn Muad. Do të kishtë të shpëtu Sa'di ibn Muad, nuk i kishtë ndot. Nëzëndë hadith tjetën nga Abu Sa'id el-Kudrit, al radi Allahan, se për nga beri sallallahu aleyhi wa sallam tëtë, kanë në nëbiju sallallahu aleyhi wa sallam, tështë të për nga beri sallallahu aleyhi wa sallam, i dha vudha atil janazu, قردنو جنازته قردنو جنازه كرهت نيرزه فاهتم لها الرجال ذا بارت نيرزيت على اناقيهم مسوفت التيره فان كانت صالحه قالت نس است امير اذا نس است بر نيرزات مير قالت قدموني تطن غتمن غتمن قدموني غتمن لي بر مسوت وور ما شبيت وان كانت غير صالحه نس نو كوشت امير تط قال لاهلها ايت فاميلا ذات يا ويلها اين يذهبون بها او يقر يكوين تومجموع يسمع صوتها كل شيء زان اتي ادجانج الا الانسان برفس نير ولو سمع الانسان لا صع سكرتك تستنجو انسان نيريو دوكيشته را دوكيشون ددين مثلا يد ترسمتي ابن عمر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاه والسلام said that ان حداكم اذا مات عرض عليه مقعده Njani për ju e kërë dhëdes Apo dhe dikush për, di për ju e kërë dhëdes Në zëmë në gjes I shfacet atyra dhe mbrame Uri dha alehi makadu bilgadeti Wa le ashijji i shfaqet aty çdo mangjes ata mbrëmje vendi i tij in kan min ahli al janna fa min ahli al janna nasosh pre banor ve jannetit i shfaqet xannetit dhe shex jannetit u in kan min ahli al nar nasosh pre banor ve zjarit fa min ahli al nar atharash pre banor zjar i treguhat zjarri fa yuqalu hadha maq'aduka ithut kirsh vendi ut yeb'athuka allah ileyhi yawm al qiyamah an kadam dot futi allah diten e gjikimit mesot keq thon lasen per dënimin në var Ka arë në hadith Sëmëra i binë gjundubit, radiallaren I të dhëllet se ka në dënimë në varë E për jetër një riuë të më këtëarit Tha të këna Rasul dhe sallallahis Sëmë i dha sala Salaten aqbala alejna bi vajhë E ka pas për nganë dheri sallallahis Në të të tradit Kur e fal të namazin Këtejk nga gjemati Edhe përste Menra aminkum u lejle ruqja Tha është të që a ka dikush për juve që ka pa Në dën احد قصها نسكاباس ديكوش كابون دني اندر يا كترغو بيغنبيي صلى الله عليه وسلم اد اي كشبيغو اندر فيقول ما شاء الله اثثه بيغنبيي ما شاء الله انا تات تط... نات تط... سيا پوردورمتا تط... بيغنبيي ما شاء الله فسالنا هو يوما ان ابي دنيت بيغنبيي صلى الله عليه وسلم فقال هل را احد منكم رؤيا كاديكوش كاباديكوش نداو دني اندر قلنا لا فهمي يا رسول الله قال لكني رايت الليل رجلين مين فوتت اون سوت كامپانيا اندر سانتا كانت باني آدر كانت باني آرد دنيار ذم كان مار أتياني فأخذ بيدي ما كان مار بردورة بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة ذم كانزيرنا نتوك بكور فإذا رجل جالس ورجل قائم وبده كلوب من حديد فتأباش نيري إسلي إشت أولر ذن نيري إشت نقام إتطررت نقام ذكيستمه وته هيكر كثير مثلا كرول nga hekur قال بعض اصحابنا موسى كلوب من حدين يدخله في شطقه يفست هو مفتورا نتي حتى يبلغ قفاه ديسا دلتا باسكريوس ثم يفعل بالشطق الاخر مثل ذلك باستاي ا بنست اون نتي ترتاتي o elthimo shitka u hadha fe i udu fe i asna mitla edhe e sa jabon të këtë anën tjetër këtë tjetëra ju përmirësante pasta jo këthejke për së dyti jabon të kësaj anës tjetër kultu ma hadha ta shkaj është kja kala in talëq fen talakna e na tha ets edhe etsëm si shkajar në hadith në transmitim se kjo bënd me ta derin ditën e gjukime në thëtë njëm prej dënime dhe dëvarrit është edhe këm edhe ka shpjegou pasaj penga bej sallallahu alajhi wasallam shkokun që e ka pasur këtë dënim. Apo s'is gorn ha di tjetër, te cilet çarpson çard dënimin e varrit penga bej sallallahu alajhi wasallam transme Abdullah ibn Abbasi nga penga bej sallallahu alajhi wasallam marra nabiyyu sallallahu alajhi wasallam ala qabrayni. Sa penga bej sallallahu alajhi wasallam kaqalu ne det per rreth divorre. Fa qala innahuma la yu'adhzaban wama yu'adhzaban fi kabeerin. Sa këto dy persona këto divorre dënohen dhe se nuk dënohen për dhe një mëkat shumë të madhë, mi për dënohen për mëkat që kanë dhe pru thumë a kalë Bela, amma ahaduh ma fëkanë jësabin në mima njani prejtyre ka pëzvan në mima amma dhe në shpifje, ka bajt fjallë mes njerëzë o amma lë akhar, amma tjetri fëkanë në lajestetiru min boule nuk o shrujtë nga urina kalë thumë akha dhe audan audan rataban fëkassarahu bithnejni, bi pas tajpe nga beri të hurmës, të njomë, dhe e ka danë dhe pjesë. Thumma gharaza kulle wahdi minhuma ala lë qabri, dhe e ka qëtia gjda njoni të varë nga një, ashto pjesë të saj gjethet të hurmës, dhe ma tanë asikrahot. Thumma kalle, laallahu ju khafëfu anhu ma lëmje i besa, të ndashta Allah do t'jalletësën dhe limen dhejri saktajnë të njomë. Dhej saktajnë të njomë. Dhe kja adit fletë, Kjo është e veçantë veç për ato jo për kret, do të thot nuk lejo të thot më marr njëri në dru me shkumë nguln. Në varrra më mendua se kjo u aletson, por shkakse aksesorit ti nuk e di ashtu dënuaj apo nuk është dënuaj i cili është në varr, e çka pejgamberit është mësuar me dit, andaj kjo është e veçantë veç për ato dy persona për cilën e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Siç ka në hadith se njeriu dënohet për shkak vajtimit që ja bajnë familja e vet, e çka shpërgjimi më i mirë nëse ke nuk ka porosit, ka ditë se familja e vet do të vajtojnë pas vdekjes për këtë dhe që nuk ka lënë testament, nuk i ka lënë vasiet që ata mos më vajtuh pas vdekjes, nëse nuk e bën këtë, dënohet në varr për shkak vajtimit që e bajnë familja e vet. Ka një hadithën e Ibn e Umeyrit radhiyallahu anhu nga baba i tij Umeyr radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el-mejitu ifde kur ju azabo fi qabri bima niha alayh, sevdai kur dënohet në varr për shkak vajtimit që e bajnë familja e tij. Dhe këtë hadith e vlasin Se, të vërtejt, pas dhe dekes në varë, ka dënim dëvarët, shkak për të janë mëkatët, dhe pasoja mëkatëve është dënimi i varë. A vështë ka ardhë më shkurt dënimet të cilët bëhen, dënimet që janë dëvarët, ka ardhë dënimi për shkak shirkot. Ejo ka fol Allah subhanahu wa taala por fir'aun ibn famil natia yjetin se rezum an naru yuruduna alaya judun wa ashia yushasitat tir azyarri i chaanimet me ngjese te mbrambje o jomet ku musa an diten e kemi thuat adkhul wa ala fir'aun ashad al azab futna familna fir'aun da fir'aun danimin matran do ato kjo vlet se push vdes me shirk allah subhanahu wa taala fillan danimin i ti qysh prej vorr do kjan pasoja apo rezultati i mokatit shirkut qe njeriu e vepron kët bod apo në rrasën e lufteve sa zhabit janë këngë mbrojtja musliman e kanë vonuar namazin e kinidis e ka vonuar namazin e kinidis penga mberes sallallahu alejhi dhe salam në luftë e pastaj ka bë dura ka thonë mala allah kuburhum wa buyutuhum nara allah ya mush shtpit e ty na dhe vorrët e ty razjar që do të thotë ka dënëm në dvorrit Në pejgamberi sa bu sallallahu alejhi dhe selle vetë ka bëu kundër mushrikëve ka thënë allaahu kubura umbu buyutum nara allaahu yambusa atyra shtëpitë e tyre dhe varret e tyre me zjar kama habasuna wa shaghaluna anis salati alwusta hatta gabetish shams sish na kanwunu ata neva nga namazi kendin desa ka prandu diell do keni herë ka dhodhur pejgamberi sallallahu alejhi dhe selle para se me zbrita ijeti i cili ka obligu muslimant me fal namazin në kohën e vet apo garnah hadithin e Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu se sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më dhet duke ecë rreth një kopsti te fiset benin Najarthat me mushkin e tij that idhadat idha bihi fakadatulqi dhe mushki ka karcisiu shfriksua dhe ka dashme xujt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për shpinën wa idha aqbar sita dha transmetuesi kur pa mat afër kopstit ose pens ose katër ka harrua Numërën saksisht Pëkale menja arifu ashaba hadil akbor Pëngambe e sallallah e sëm tha kush i nje Të vdekur i të këtire vor Kush janat të që kanë vdek në këtë vor E i than Pëkale ragjurën Thani onë i onë Ja Rasulallah Pëkale fëmëta matë ha ula Pëngambe kur kanë vdek këtë njerëzi Kale matu fil ishrak Ta kanë vdek në kufr Ja Rasulallah Matu fil ishrak Në më thanë para se me orë Islam me qanade kan shirku netira faqala in hadi al umma btlaf quburha kemetha kamus provun varrat etyra falaula an tadathalu sikom sti shkan ayat qi shi friksua edh i qshitnum vedia la da'utulla an yusmi'akum ekshalut allahun qi te ndagjoni danimen e kyre njerzeve min adhabil qabr alladhi asma'u min danimi i varrat tacelen jamte dghu onetash thot kan ce njer se kan vdek por as ma or pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nshirku netira dhe kanë çën njerëz të cilët kanë çën duke u dënuar. Kjo është argument se njerëzit të cilën kanë jetuar para se marr pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem nuk kanë al-fatra. Të cilët ku optimin njerëz al-fatr popullat e cilat ka jetuar mes dy pejgamberëve etj. ska pas kush me am sufain apo nuk ju ka arrit aty refja. Refja e pejgamberëve nuk ju ka arrit tauhidin, njohjen an Allah subhanahu wa taala. E aty që të cilët nuk ka am rrin njohja e Allahut, feja, besimi, etj. nuk ka pas mesën e tyre pejgamber. Allahu subhanahu wa ta'ala nuki dënon derisa të çon pejgamber. Wa ma kunna mu'adhdhibina hatta ba'atha rasula. Allahu qad nukant dënoim në një popull popull derisa çoin aty dërguim ose t'ju arrin ja tiroja e pejgamberon. Atë që ndot se popullata e Mekkas, ata që kanë jetuar në Mekkë mushrikë të Mekkas, para se na vër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ju ka pas or thirja e besimit drejt, thirja e Ibrahimit arisran. Ju kam rrin, mirë po nuk kanë besu. Ju ka or thirja drejt. Andaj Allah i ka dënuar edhe në var. Dhe ky argument është se ata nuk arsjetohen për kufrën që, që kanë pasur. Meshreqtë Mekkas që kanë jetuar para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk karsetohen për shirkun e tyre që kanë vepruar dhe kanë hadithën e sa i muslimet, një person, të rësë më të në buharera, kaj kaj për shembon e Buharira, ka ardhur dhe ka pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, "Eyne abi", ku është baba jam? Do të thotë baba i ka vdekur aty. Ka pas muslimi pas vdekjes aty, në kohën duke qenë pejgamberi gjallë, ose ka vdekur para se marr pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me thirrje. Adhanë, finarë, përgjigja ka qenë e pengamberis Asallam se babën e karmë zjarë Edhe është mërzit Tha të a buharera u mërzit e personin Dhe këthe i shpinë edhe fillaj me eth E pengamberis a fanadahu Rasulullah sa e thiri pengamberis asallam për së dyti Edhe e patë që është mërzit Edhe i tharë, inne e biua e bakë e finarë Tha edhe babajem edhe babajet të dëtë janë zjarë Pengamberis asallam këta dit Edhe kje e fletë argument Se asë baba i pengamberit sallallare e sallam Asë njerëzit që kanë jetu para pengamberit sallallare e sallam Nuk arsjetohen përshirë ku në tira Përshak se thirja u ka ardh Ju ka mri Ska pas pengamber mesin e tira Mi po menjeve në ku mri thirja e pengamberve Nuk arsjetohet Nuk kemi pengamber Mi po thirja e pengamberit ka ardh të na Ka mri Tash nëse vdes dikosh në shirp Nuk arsjetohet A njeri logaritë të mushrik Dhe dënohet pinë varë në ditën e kiametit, poshtë secili që ai ka ardh, ai nuk e shpërgjigj. Andaj edhe ata që kanë etuq para pejgamberit (sallallahu alajhi wa sallam) këto hadithe, në ai bojnë çort se thirrja ju ka pas arrit, sikur mos ju kish arrit thirrja. Allahu nuk i dënonse, ka thënë: "Voma ku ne muadhibina hatana ba'th rasulun." Ne nuk i dënojm as një popull derisa ti u vi natyrë thirrja pejgamber apo thirrja. Kështu që në ditën e kiametit, atyre që nuk ju ar, ka ardhur thirrja, nuk ka pas pejgamber, nëse na ti popullata, as që ka pas thirrsa. Asi ka pas mundësi me zgjedhë ato të vërtetën, mirë po janë e kanë lidhme me mundësitë veta, mirë po kanë bënë çirkun e tyre, kanë vepruar me çirk, ditën e kia mbetet ka në hadith Allah subhanahu isprovon dhe nuk i dënon para se me isprovu. I bën një isprovëm ditën e kia mbetet, ata të cilët besojnë, gjënë, të mëghojnë, i shpërgjijnë me xhennet, ata të cilët mohojnë, atër i dënon. E këta nuk janë atilojt, për aty llojit, por shkakse thirrën ata ju ka arrit se, për për beris, se dëgjaj, po ndriçe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk u kishte thënë se un po dëgjoj ndrimën e tyre që po bëhet, u bëhet në varkë. دراسن دنيمي نفاقوت كارن حديثن سزن ارمند و اما المنافق انه سئش منافق او كافر تشق ودك نوار كورتا بيشني مرق في قالوا ما كنت تقول في هذا الرجل بيته چه فار كه ثنتي پر كت نيريون ده پر پيغمبرن في يقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس كم ثون اشو سيش كان ثون نيرزي تير فقال له لا دريت ولا تليت تي اصل <سؤال> جديد اصل كم سو اصل ككتب ويضرب بمطراكه من حديد يمشهت منيه هكوني تاك ماك تا هكوريت dhe të të kejëbohët kjafirit edhe mushrikit fejësi husajhatën jesma'uha men jelihi gajtë të kaneni edhe gjojnë të gjitha kërjesat përveç njerëzit edhe gjend siçko dënim për ata të ciljet nuk veprojnë me Koran flejnë gjatë natës nuk lezojnë Koran a asë nuk veprojnë me Koran gjatë ditës apo flejnë dhe u kalenë në koha namazit nuk e falinë namazin ka orë në hadithin Es-Samri ibn Jundub dhe hadithi është i gjatë, dhe kur vjen tein melet më shpjegue pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për ato persona që i kapon nder, i thotë: "Amma ar-rajul al-awwal alladhi atayt 'alaih yatliqu ra'sahu bil-hajar, tubar inni yrit shekapate, she ka thënë ul dhe ai personi tjetër aty që im shub me gur ja ka shtyp krijet fa inahu ar-rajul ya'khudh bil-quran, ayash njeriu i cili merr Kur'anin fa yerfuduhu, dhe nuk vepron me ta, wa yanamu 'ala as-salati al-maktuba, dha flan nuk e fal namazin." Në dhëtë, edhe kjo vazhë dënë këtë dënim dhejri në ditën e kiametjër. Si që është, ka dënim dhe qanë në varë për rëndsakën. Kërë ka pyjtën, për nga beri sallallallis e melekun se kushka qenjë në aje cili e ka pa me hekrat më ta krullat nga hekuri, trasmetimet kanë ndryshme, atë që kanë shkuar shtyrën e tij, nëse ndrymëri të ka ardh, ia ka psynën dhe atë dei maskoka apo gojën e merr jaçand, ja dei maskoka dhe kjo ju përsëritet vazhdimisht. Pëshpërgjica, ai është personi i cili del nga shtëpia në mëngjes dhe acet një rrein mesën e njerëzve, e pastaj janë bromi por hapet ai rreina e gënjeshtra, ngjithëta ontë njerëz dhe gjithëta morën vese, është diçka ka ndodhur, ndërsa ai e ka shtypa të rrein, kjo është dënimi i Renacokut, i gjeni historinë. Dhe këtë dën ditën e kiambejt dhe në të të të vazhdojnë këtë dënim rënsokën dhe në ditën e këmejtë si shka po për nga mbejri sallallari sallam, atë andër në formë të enës me ngryk të ngusht ndërsa trup të gjanë dhe ka po njerëz lakorish mrejna dhe prej fundit zjarë eser që është ndesë zjarë rikashkullar atë janë mundu ka në rritë dhej nëtë përmerdal pas e kër është ndarë zjarë prap ka në datë të poshë ka thamë për nga në bëjtë, o e mërë rëgjallë vë një salë ura, ata gra i kanë thamë për nga në bëjtë, sa Gjibrili duke u përgjith, ata gra që i patë lakurish dhe dhe të burra, alledhine fi mitle bina i të nuri fëhumu zinatu vë zëvani, janë ata zinacarë dhe zinacarë. Si që ka dënim dhe qantë, për ata që ka hanë kamaten, nëse ka arna jetë, ja u ledhine a menu, takullaha, Oysa lekeni beswa keni friq Allahun vadaru ma baqiya min ar-riba la lana atal tarhecun ilargohuni nga asha ka mbet nga kamata in kuntum mu'minina sinebsimtar fe in lam taf'alu ne seno ke bane kta fa edenu bi harbi min allah wa rasulihi atafritni ni luft konflikt mes ju edhe allah do t'ndrguali ti vai ntubtum ne se pandoheni falakum ruusa em balikum atariu ta kan aya kurri te pasuris ju do ta nuk do ta kan me pas kamata me mar nasi nje borc me ktim e kamat la te ndimune wala tudlamun nuk banizullam as nuk ju bavat ju zëndon e ka na hadith se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na thandre ka pal nianin ka pal liçej El riti nei pro gioco, ne sempre i gioco, nieri i celi kan notu dhe gjithmonë as mundu me dal, ndersa në break soi kapon i njerit tjetër i celi ka pas ofertë ghur, dhe sa er çesh mundu aj me dal, i ka gjuajt me at ghurin gojen e tij dhe e ka kthi, ta prap dhe kjo kriterin ditën e kiametën. Po shkak ka moc. Pojaqse këtë hadith e ka ardh këtë dënim vjen vazhdon me ta deri ditën e gjykimit. Dhe kjo të bën a çorti se kjo domosht është pas vdekjes, nuk flet për ditën e gjykimit, domethënë për në zjarr, për në xhanet ose në xhenem. Nuk flet për shpëbimin dhe dënimin e xhanetit dhe xhenemit, po flet për para ditës së xhanetit dhe xhenemit, domethënë para ditës së kıyametit. Këtë dënime i ndodhin njëri, domethënë pas vdekjes së. Siç ka ardhur hadithin se Lexum mos kujdesin nga urina ka, o andha huma fa kan la satiru min bawli. Neon i prityra, që kanë dëgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke u bë azap në varr, se nuk është mbrojtë nga urina. Edhe do të kafol ashtu i papastër, ndoshta e ka fal namazën, ka bën vepra të cila s'u ka pranuar namazi, e kështu meran ndersa i ka menduar se është i pastër, nuk ka qenë kujdesur nga urina, ndaj e ka arrit këtë dënëm te Allahu subhanahu wa taala në varr. Si sco dënëm të veçantë për ata i cili ban shpifje, nëmime, dhe në të përcijë dhe fjallë të njerëzve dhe shpif. Andaj, ka të tonë për nëmëberi s.a.s. Amma hëdu ma fe kenja saabin nëmime. Njëoni për e tyre që o shkon të bën azapën vërë, tu dhe nu, ka qenjë për e tyre që ka ejcë me nëmime, ka bërë shpife dhe ka përcijë dhe fjallë të njerëzve, ka bërë fesadë në tokë për pasqësinat ato kesh dënimin e varr. Ndërsa para pasqësinat ditën e Kiametit të dënon me zjarr, se ka urdhun hadith, lahet kulul jannate al-qatat, nuk janë jannata i cili bën nemime, pas shpife. Kësh dënimi i veçantë, ndërsa në varr e ka kët dënim, e ka dënimin e veçantë. Si sco për dënimeve, aty për njerëzit e mirë, musliman, njerëz musliman që kanë përzi vepra të mira dhe të kësia, ka dënim të veçantë. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Në hadith në samras që e të lexuam fillim çesh, se pengaveri sasamjat anras ka pa njës, një pjesë trupi të tyre i bukur e një pjesë trupi tjetër i shumtum. E ka pyetur Xhibrilen ku janë ata, ai e shpërgjis se ata janë njerëz të cilët kanë përzi veprat e mira me të këqija. Një kohë derisa Allah subhanahu ta pastaj i afalet dhe ja kthen bukurinë trupin e tyre dhe pastaj i shpoblen me xhennet. Siz kanë hadith dënimi i atina e cili eq me robë për toka me mendje malësi tregon me mendje malësi robën e ka që për toka shkon shartë dhe tregon me madje malësi me këta ka arën haditën e ibnë omerit radilanës e pingan veri sallalash bejna ma rëgjullin e gjurru i zarëu idhë khusi febihi dhe i sa një njeri ishtë të eq me i zarën e ti, me robën e ti dhe ishkon për toka fëhwe të gjelgjellu filë ardi ilajomil këjama bëhatë në dëne me ka që toka dhe dajë nditen e xikinin. Kjo është dënimi i veçantë që l'i ban Allahu subhanahu wa taala për shkak të mkotave që i veprojnë njerëzit. Për po shkak të dënohet njeriu i cili vjedh nga plaçka e luftës pa lejen e emirit, do thotë, në, në luftë muslimani ju ta kanë plaçka e luftës, se kanë fituar një plaç luftën nga mushrik, nga kafira, e pastaj ai nuk ka drejtë me marr nga plaçka e luftës atë që ta dhanë emiri, atë që ka jep emiri, atë që ka dhanë. E nëse merr ti para se mund do pa leje dhe nuk e lajmëron ata, kodonim për këtë mesëvdës. Siç ka ardhur në hadithën, pnjam prej luftave, kanë fituar muslimanët dhe derisa tonëjt me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam një ul për tyra, edhe kë ka çënë një prej robërva, unë thot musliman, ti si ka marr pjesë në luftë, ka marr diçka një tesh nga plaçka e luftës dhe nuk e ka lajmëru. Dhe është gjujt me shigjet, dikosh për hebudive ka gjujtën dhe këtë të sahabiju nuk e kemi ditë se ka ka arda e shëgjetë, asë këshë ka gjujtë dhe ka ra i vdekënë, kam bëjtë shëgjetë dhe kanë thonë, mm. përmysh dhe i kovë gjëndajte shëjdë lukën ka thonë për nga mbëjri s.a.sallem mm. vëllëdi nëfsi bëjedi pashatën në dorën të sëllit të shpirtë jem inë shemlëllëti akadha ha robën që e ka marë në luftën, jo me khajberën, ditën e khajberit në luftë, minël magajnë nga plaqëka e luftës lemë të sibë halë me kasim para se me nda në plaqëka në luftës le të shtë illu alehinara tash është jubo tijë zjarë tash është jubo tijë zjarë në dhe të janë dënimet të cilat ndodhin a vërësesht se dhe kam përmejnë kërëan Allah subhanu wa tëra ose të për nga mberi sallallari sallam had se si pas mëkateve që janë vepruar këtë botë e që na e bën neve dia se mëkati pasojë mëkati nuk ndalet vetëm këtë botë, po ndalet edhe pas vdekjes në varr, pastaj vazhdojnë ditën e gjykimit ku dalin para Allahut subhanahu wa taala, pastaj në fond xhenet ose xhanemit, nëse është për xhenetlivë është kanë xhenet, nëse është për xhanemlivë mbetën xhanem për shirkun e tij dhe dënohet edhe plus për mëkatet e tij të, të cilat i ka vepruar kafirin. Dallësisht na e bën neve me dia çështën e besimit në këtë ajet dhe hadithe e merr besimtari kupton se besimi Ndënimin e varët është prej të qështëve të besimet që obligohet besintarit me besua, por ndryshe mohimi i kësaj është prej vej praveçën njeri në nëndzirën në dëradat, me ka që përvëndojnë. Suhana Qalamu, Juhandi Kështëtë Nënda, Ela, Nënë Tëstakë, Këtër Këtërë.